I perro raza. bat gaurko gaiekin eh, abiatzeko, bueno, ba pasaben astean iragarri genuen hitzaldi batetaz, eh, aurkezten bateta ze eh, hitz egingo dugu bihar Arratsaldeko 7:30etan Irungomaila Kultuzentroran izango da, irtenbidea badago, eh, Lelopean aurkezten dute es esamezzala bat iraaldeko ezker abertzalearalar Euskal Kartasun eta alternatiba alderdiek joan den astean. E, aurkezutako bat dinamika e, berri baten baitan e, bizi dugun egoera sozioekonomikoaren aurrean, ba, buru jabetzan oinarributako eraldaketa soziala beharrezkoa dela eta e, posible dela ere nabar baitute, honan inguran hitz egiteko eta biharko itzdiari buruz ere, basetasunak emateko oinatz mitena dugu telefonanen beste muturrean oñat kaixo Guardion. Eta iso, eguerdi hon, bai. Beno, ba, bezala, itzaldia bihar, arratxaldeko sazpiterdietan izango da, baina e, irten bidea badagola posible dela e, gizarteratzeko lehen urratsa besterik ez da. Ba, joria, ez, eh? pixabat, eh, no, jendartean eh, zabaltzeko lehen pauso bada, baina argiutzi barrena ez, ergatikan, lau, no, lau alderdi hauek, ezkerdeartabertzare gire lau alderdi hauek, e alternativa baten beharra eta horren bau, no, plazaratzea e, egiten duten. ez? Gaur egun, ba no, bizi dugun egoera honetatik kan ateratzeko, egia da, no, barita magikorikan ez dagoela, baina bueno, ba menpe bizigaren momentu honetan eta bau, no, e, mundua osoan ezaltuta dagoen krisi honi bide ateratzeko, hau dela alternativa, ez? Genean, ba bueno, dudarikan gabe, hartzen du alternatibaneu. Ba, bueno, euskal Herria buruja da izan barruela, Euskal Herriak erabaki ez bera e, barnean eta Espainiartikan at, e, zenolako ba, bueno, ba, sozioekonomia eta eta mundua, eta bueno, gizartea nahi duen ez, horregatikan pixkat, ba, bueno, lau alderdi hauen alternativa hau. Eta, hmm. eta bueno, orkestena, pixkat, ba, bihar, e, da alilingo hori, baina horrek ez du esan nahi, Bertangelituko garenik. Eh, argi dago eh egoera socioeconomiko horren aldaketalako buru jabetza, eh independentzia dela lehen oinarria, e, baina e, pasaben hastean egindako aurkezpenian ere iragarri itu zen ituzten seintzu diren bat zutabe nagusiak edo e, ekonomia ekoizla eta spekulatiboa alde edo e, ekoizla eta ez spekulatiboa eh aurrera beharrezkoa dela diozue. Bai ez, argi dago, ez, e, ikusirik e, gaur egun ba, bizigaren e, eredu onek norara gaituen, gukustetugu, ba, zuro beltu batera man gaituela, topea e, aurkitu dela eredu honek eta hortikan, ba, bueno, argi dago, zuke esan bezala, hori girela, zuniarriak, bat euskal herriak grituen baliabideak erabili iz, eta bueno, espekulazioa alde bat erautzi, eta beti eta ala esako dugun bezela, bueno, es, beharren araberako eta egizarte eta herriaren beharren araberako, ba, bueno, ba, e, banatze bat eta eta gauza e, ba, bueno, logiko eta hoietan oinarritzako eh alternativa bada, da, bueno, ba, horren lehenengu urratsa eta hau aurrera eramateko argi dago, ba, bueno, independentzia dela bidea eta hortikan, ba bueno, errexago egin daitekeela guztia, es, guk dugu gaur egun Hageneri honeta, eh nek, ba, bueno, zulo belts batera garamatzala gara eta hortikan ateratzeko, ba, bueno, poli poli ki, ba, emanezkoango garela est horretan. E, Oroar, Europan eta bueno, Espainia kostatuan ere hartzen ari diren eh gobernu zentraletatik hartzen ari diren eh neurriak kolpatzen bituzten zutabeak, hain zuzen ere dira e, batzuekera ipatzen ere bitu zuen oinarriak, e, asko aipatzen da banketxe edo banketen eh banka publiko baten aldeko postuak egiten duzu bai es e, garaian ere hala egin zuten e, ba kutxa banke sagutzen dugun e, bueno ba, sorrera ba, horretan ere illa e, bertan ba, bono, banka publikoa zela ba, gure helburua e, modu batera eta bestera behin ta berriro ere edabidez ba, salatu den bezala ba, alderdi batzuek beraien beharren gatikan edo nahien gatikan, beste moduko banka bat egin dute da gabea ba, banka publikoaren aldeko. ez gabe e, hori izango litzateke, ba beste abia puntu bat guztiago aldatzeko ez? argi dago eta eta horrelako jari bideak bat ditugu ba, no? ba, bankuek eta gehien bat bankuak e, dituzten, zuzendariek eta e, kudeatzaiek ba, no? zenolako politika egin duten eta... Eta ba, hori aldatzeko aukera, uno, banka publikoa dela, eh? Adibide ona izan daitegen oski. Uh -huh. e, Ila beteotan, lana reformarekin e, guztiz apurtu biren lan harremanak, e, bota azken neurriekin ere, hezkuntza ba, kolpatu den bezala kolpatuta, e, hain zuzen ere lan harremanak eta kalitatezko hezkuntza sistema bat ere aldarrikatzen, bozua? Bai, eh? Yes, du arikan gabe, ba, beste arrazoi bat, ba, uno, ba, buru jabetzarako, independenziarako, E, gaur egun e, Espainiar gobernuak ematen ari dituen pauso guztihoiei bueno erantzuna eta alternativa ukitzeko lehenosan vale, bezala lezengo pausori independentzia de larghi ikusten dugu eta ulerikan gara bueno ba, eta bestelakoetan inditutzen erroforma hoien aurka ba bueno, herria bere garaian martxoaren 29an egindako greban ba mobilizazio potentea hondusen horrek ere ba, uno, ba ikusita honek ba, jarraipen bat ematen dio, eh, horredi ba beste pauso bat gehiago eta bietan ba gabe e, berriro esan da, ba independentzia eta oinarri hartuta hori dela e, alternativa, eh, pixka bat horien ba, gure gure hezkuntza ere du eta eta bestelakoak bultzatu. E, biharko hitaldean, garapen jasangarria ere e, mail e, izango da da e, politika energetikoa eta bestea. Bai dudarik kangabe azkenean denako ondo ezagutzen dugu Euskal Herrria zer den, eta garapen esangaarri hori ere ama jarri barrekoa ez e, e, hainbat puntu jarriiz dete baino beri horregongo da biharko itzaldi horretan biharko itzdianan ere jodo. De, gauza de xente aterako direla, e, uh -huh. jendeak ere, bueno, ba jende guztiak ere, ba bueno, zalantzak piko dituela, galderak eta nik uste, baro interes izango dela eta jasangarritasun hori, ba bueno, duarikan gabe amalurrarekin e, bat egiten dugula, gula, 20 ba, berriro esan dugu eta ba eta alternativa bezela erabiltzeko duarikan gabe amalurra eta ba bueno, baimendia eta itxasoa erebi dezakegula gure e, erri honetan, ez bi dialdetara beiratuta, iparra berata goaldera, uh -huh. ba bueno, bai ditugola berdeguneak eta urdinguneak izan daiteke eta joak direla gure gure benetako oinarri eta Euskal Herriak bere gaimo no? landutako lan, lanak izan direla, hondat uh -huh. horiuari gangabe zin dugu azto. Uh -huh. Menova ba, hori guztia, esan bezala, bai bizi dugun e, beldgunea, eh, edo alde batera utzi al irten bidea badago, izaneko itzaldia bihar e, amaia kultu zentron arratsaldeko sazpitardietan izango da, ez dakite iragarri daiteken, eh, ba edo perdatuko guten bertan. Bai, es, bueno, bai herritar guztiei interesa udiki esaketen guztiei bertaratzeko dei egin hemen dikan, bertan, ba, yes, bueno. ba, ba bueno, e, bizlari egongo dire. Sanbarrago ere ba eh Elevitan egin barko dela mitzi garen eskualde honetaran ba bueno ariketa zabalena egitea nahiko genuen eta horregatikan uh -huh. deialdi Zabala egin dugun momentuan utzi dugu ba bueno egin barko itsaldia dela ta bertan ba ba alternativa eh e, alderdi politikokoki bate eta ba o, gitiputazioko o, gasuneko beste kide bat hasi arte dela eh izan daiteke baina da ziurra baina bueno argi dagoena da Diputazioak Gazuneko, eh, arloko pertsona bat egongo dela bihar eh, Amaia Kultur Zentroan eta bueno, guzti interesgarria izango dela eta bueno, interesa daukan guztiari dei egin hemen eh, bigan, ber Ongi dan, ba, dinamika berri hau eh, ba, abiatzeko, eh ba, puntu bat da, biharko hitzaldia, eh, eh norraiz ez dakite iragarri daitezken daguneko, ba batozeen asteteetarako edo aurrerantzean eh, aurreikusia bituzuen hitzorduak eh, edo ekintzak edo eh, zen asmoa bituzue. Ba, aziera batean, honekin e, pixka bat piskabat, e, kaleratzea honekin eta jendartzea honekin itzaldia, eta ondoren, ba, ba bueno, egia esan, e, kartez berdinei, korreo bidez, didalizakie, e, bai, alternaziba sozioekonomikoa, liburuizka moduan edo laburpen moduan, eta hoiek ere, ba, bueno, esan, e, maiatzaren ogeita zehia larunbata, ba, banaketabate ingo dela kaleetan, irunen, ba, ere mugegunez berdinetan, Hori izango dela pixka bat eh jarraipena emateko, ba bueno, ekintza horiek eta hortikana an aurrera udarik an gabe, ba lanen jarraituko dugula eta hau es dela e, txosten bat e, plazaratu eta bertan e, paper gainean geldituko dena, bezik eta lan egin eta eta honen bidean no, no? lan lan danpila dago elargi zuzenu, no? ba, poliki poldi poldi ba, ki plazarate hori ganta, bueno, pixkat Orduan hasiko gara la, lanean. Ongi da. Ba, eta behin, ba, plazaratze hori, gizarteratze hori informazioa indarra boterea baita eta herritarek eskuratu, eh. Bihar eh beharko hitzaldiaren deialdia egitenduko berriz ere, bihar arratsaldeko 7:30etan irungo amaia kulturtzentroa. Ba, oinatz Mitxena, eskermila, eh, guren izateagatik. Eskerak. Hondizan na jo.